a uh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulna muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin Te gjitha falendrimet lavdrimet i takojnë Allahut azza wajal në sa paqet dhe bekimet e tij qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen, me shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote që kuat në ruar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se takomi edhe sonë të melejnë, Allahot, azogjellën e takimet tona të zakonëshme, gjithë do të hënë në transmitim të drejt për drejt nga ura 20.30. Jemi në emisionin tonë qëka thot feja dhe kësaj radhe kemi përgjidhur që të japim përgjitë kësaj pytje për familjen. Qëka thot feja për një familje të lumtur, për një familje të sukseshme, për një familje që mbi të dërë dhe të mshira e lao Gjellegjallu dhe knatsia e ti. Dhe në kuadrë të kësaj përgjigje, kemi përmendur disa pikat të rëndësishme që kanë përbë emision e parë dhe të dytë, një dhe me këtë temë. Dhe sot jemi në emision e tretë që ka të bëjmë me këtë qështje. Në gjithë do kush për neve, pa dyshim, pajtojtë me neve se... Familja tona mund të jenë pak më ndryshe në kuptimin pozitiv. Mund të këtë matë për lumturi, mund të këtë matë për harmoninë, mund të këtë matë për dashuri. Mund të këtë, më pak mospajtime, mund të këtë, më pak telaşe. Gjithë këto janë të mundshme. Sot familja jon po flas për po në përgjithësi me përshtime, po dyshem të dalim me të mdhëmës vetë. Por po flas këtu në përgjithësi se Familja e jonë sëtë nuk është në nivel në duhur. Raportet bashkërtore, raportet me sprindrëve dhe fmive nuk janë në nivelin për të lakmuar. Shpeshen dhe gjëmë se gruaja ankohet, burri ankohet, fmit ankohen, e kështu më radhë që gjitha këtu japin sinjonet e qarta për defekte serioze mranda familjes. Dhe në qëfëse i referojmë ati regulli që e kemë pranë në fillim se familja është brumi i shoqërisë, atërë rridhimejsh nga këto probleme do të kuptojmë se edhe shoqëria jonë ka probleme, edhe shoqëria jonë ka të lashe, edhe shoqëria jonë nuk është në nivel në duhe, nuk imi për lakmi, andaj duhe të gjithë të mobilizohemi, të gjithë së bashku që ti evitojm këto probleme, ti largojm këto të lësh që të jemi në nivelin e duhur të lakmushur, ashtu sikur ka kërkuar nga ne Allahu Azza wa Jell dhe ashtu sikur që na ka mësuar Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Në misionin e kaluar kam përmendur se duhet të duhet të, të plocohen disa kushte caktuara më brenda antarët familës, e në veçan ti të këpërndrit, që të lullëzoj lëmëturia, mëshira, begatia, dashuria më brenda antarët familës. Aja që kam përmenë në mesonë dhe fundë është se duhet gjdo kush në familët të jetë shambull i mirë për tjetërë. Do tjetë shambull i mirë burë i për grunë e ti, shambull i dëvashmëris, shambull i mirësis, shambull i mëshires, Para se të kërkojmë nga tjere që të nadojnë, duhet një të i dojnë. Para se të kërkojmë nga tjere të në respektojmë, duhet një të i respektojmë. Para se të kërkojmë nga të njerët të në përkrajt, në ndihmojnë, duhet në të i përkrajt, të i ndihmojnë. Andaj, të jemi shambullë, të gjitha këto pika, të jetë si kur që përmenda, të jetë uh, buri shambullë për gruën e ti, të jetë gruaja, shambullë për burën e Shambull, për të mirë, për dhevesmëri, për sile të mirë, për koreksi, për përgjëtsi, për kryet të obligimeve, dhe tjyreve që duhet, ndaj kam piti Ibn Abbasin, radiallahu ta'la ta anhu, se a bën burri të regulot për gruën e ti, ka thënë Ibn Abbasin, radiallahu anhu, kam dëshirë, çë të rregullohen për gruan time, një sikurçi kam dëshirë që gruaja ime të rregullohet për mua. Pse normalisht të zbukurimi dhe rregullimi takon më tepër natyrës, edhe për shëndet të më tepër natyrës së gruas, por nëse burri dëshiron që gruaja e tij të duket më elegante, më e rregulluar, duhet që ai daj të jetë në nivel të duhur të kësaj kërkese. Gjithashtu edhe në kuptim të përkrahës. Nëse burri dëshiron që gruaja e tij tja respektoj familjen burët, duhet qaj fillim e shtet shambull në respektimin e familjës e gruas. Që tja për shambull gruas e ti, se si duhet respektuar familja e qiftit tjetërbashrëtor. I qëta shtot edhe gruaja. Në qovës të dëshon që burët tja respektoj nënen, babën, familjen, atër duhet aje tja respektoj prindë të ti. Ti mi shambull në këtë dretim dhe shembul për bëllë fëmive ton, në atë që themi se nuk bënë, nuk është mirë, nuk është elejuar, është dëmshme, të jemi në të parët ata të cilët i krymë të obligime. Të parët të cilët, jemi shembul për të mirë, për familje tona, për fëmijë ton. Nga sënqofë se, se nuk jemi shembul, atër pa të shimëse, fjallë dhe të pavlera, atër janë të shtri raportoke, ngritën atërë e kur të praktikohen dhe gjellrohen. Kemi përmën gjithashtu të dhe drejtsin, të ke drejtsin mes antarët të familjës. Mos të favorizot në do kush pa drajt, mos të shpëblen në do kush pa drajt, por edhe mos të qërtot dhe ndërshkot një kush pa drajt. Do të vendosim drejtsi mes të gjith antarët të familjës. Dhe aj që më rriton të lefdrohet e lefdrojmë. Aj që më rriton të qërtot, të qërtojmë mand madje, duhet edhe krye familjari, ose nëna, që ofë baba, opo nëna, që në rraset gabimit të dhët, kam gabuar. Faj ështimi dhe marë për sipër. Që fmi të shunë se këtu ka drecësi, nuk qërtojt dikush së koti dhe të ndinë të sigurët në njën e kulmit të shtëpisë të tyre. Njënë sigurë se ka drecësi, nuk i bët pa drecësi askujtë, Andaj nga problemet e theksuara është se gruaja për shkak të fatkeqësisht po them, për shkak të rrënimit të urave të komunikimit në burrën e saj. Nuk ka urë të komunikimit. Gjasë nuk ka fillimisht nuk ka besueshmëri dhe nuk ka drejtësi. Gruaja ka tentuar, po thamë shembull konkret, nga sikë mund duhet nga ana e burrit. Gruaja po shembull ka tentuar që me shpalos burit të saj ndo një problem eventual që e ka me nënën e e ti, i të rëku se problem po kemë, ose me babën ose me vlanë, ose me motën, këndër e telashe të saktuar dhe gjithë mën burit fatkecish ndodhë nga pakujtesia gjithë mën të fajson gruan dhe gjithë mën të tirit janë të pafajshëm, edhe në qofë se ndodhë të janë të fajshëm dhe gure fillan me hum besimin në dresin e burit të saj, së so shi drejtë nësi pasoj i humbje së këti besimi, nuk janë kohet më burët, nuk fletë më me te, rënohet ura komunikimit, bët një dojtë komunikimit më te për zyrtar, për nevojat për dërshme, për jo indertuar në bazat të emocionit dhe dëshuris, për shka këse ka humbë dërësia. Atër shë fa ndod, fat kecish fillon në gruja, që ti bardë sekretit e familis tek familje e saj ndërshat, fja? tek shoqet e saj, dikun jashtë, dhe të përhapët e keqët, përhapët sekreti, i qëli shpije pas të të tëk rënimi i familjes, të të urejtë me së antarët familjes. Paramendojnë e përshamu si mund të ndijet një bur, kur ndëgjën se gruajat i është ankuar për nërnë e ti në ndënjë të ubim dikon të grave. Kë gabim është, gabim! Por buri, parës e ta qërton gruan, duhet të që të vetë të dinë, dështëta si ka dhenë hapsirët një aftushme, që e tankuot e kaj. Pardeguruja nuk duhet për qdo gjë, tankuot jashtë shtepisë saj, të, të, të bëjt e pa drejtë. A se ndodhën nga bime, imbjullë në mërën e shtepisë, jo të dalin jashtë. A se ndodhë përshamullë që ka njere në njëntarë, të të tëri familjës, nëna në djallit përshamullë. Fatë këtësishtë, në vend se t Të bashkë porin e parijart se çfarë është nusa e saj e shtmarrt, ai bën padrejti, duke e eksagjeruar, duke rritur problemin te i masa, që të thjet marrin përsipër se kjo nuse, që një kanuse e paprgatitur, që një kanuse e pandgjuhshme dhe kjo pastaj shkakton që të tkin urrëtie, jo dashuri, dhe hum lumturia, hum vëllësia, hum brazilianku, thë padyshim se gjendemi pastaj për bën një familje që nuk është në nivelin e knatë shumë, nuk është si kurse e ka kërkuar Allah Gjellewala, si pasoj e qkafit ka arkeja të tëra, si pasoj i humbis e drejtësis. Unici ka tiso shemë, bëjnë raportit nëryshme, kjo mund të ndodhë edhe në raport me burin, në raport me gruan, në raporti i gruas, me nënën e burit, raport me fmi, me fmi, kur fmi u në ukshese, ka drejtësi, baba i bënë pa drejtësi, pa drejti i bënë, p Lidhje pa lidhje e godet, e nënçman, e përbuz, i përnë pa drejt. Sërë duhet qërtuar e qërton, mi pa asë një nuk e lavdran. Pa drejtësia është ja. La e qëfarë fillon? Fillon të kërkon një, një një loj, stryhimi tash alternativ, tjetër. Ku atje kërkon dashurin, ku atje kërkon lumturin, ku atje kërkon stryhimin, nga se e ka humbë, sigurin familjeti, i fatë këtësisht. Dhe sa so ka ndodhë që pej rasteve, për shambull, të, të degenerimit të djembe dhe të bashkan gjithisë të tyre në shoqërit, e këqia me drogë, me amoralitet, me gjithat të ndryshme, për shëtën asyje, nga se ka menduar, ka gabuar, rënd ka gabuar, por edhe këtë gabime ka, e ka shkua ku në vetë, ka gabuar nga se ka shkuat e këtë shoqëria keqët, të cilët, për shambull, e kanë lavdruar, e kanë ngritur, e kanë inkurajuar, e kanë shpëmbyer kanë këto patadishin hakun. Këto ka drejtësia. Ju jo në familjet tanë kush nuk lëvdon as kush nuk ta tkurgjas. Ai edhe vajza kështu ndodh. Fatkeqësisht të bije në duar të lloj lloj mashtruesi, matrapazi, lloj lloj keqbërsi. Pse sa i Allahs kanë me fjalë, e lavdëron me fjalë, ndoshta s'ka gjetë këllë për krajm familjen e saj. Dhe ndodh që pastaj të bije di godër. Andaj timi të drejtë. E si është e kërkuar? Sigur që e kemë për madrë. Tjetër qëka është e kërkuar? Mërana Antoanë familës. është e kërkuar, shëkuat e në ruar. E ndërlirë shumë me, me, me drecin. Po, mirë po, ka aspekte që e dalojnë nga jo, op, apo e plëcojnë drecin. Mëshira dhe bucia. Mëshira dhe bucia. Shëkuat e në ruar. Allahu Gjallu Gjallu Hu. Në Kur'anë, që koncideruat u dhe rëfysi i njerëzimit, ka kërkuar nga njerëzit të ecit në dretim caktuar. Dhe këtë dretim caktuar, Allahu e ka qua e tur siratul mustekim, rruga e drejt. Andaj ka kërkuar nga njerëzit të ecit në rrugën e drejt. Drejt qëlimit të caktuar. Mirë po duke pas parasur, se njerëzit gjatë u thimit të dyre në këtë rrugë, mund të, nga dalësën hapat, e duhet të përshperjtojnë nga një herë, mund të joshën nga një nga thirit ansore, djathë dhe majtës, që tjetë etë që atyre sigurët, Allah u Gjellewala ka përdurur inkurajimin dhe ka përdurur kërsnimin. I ka inkurajua duke i joshë, duke i stimuluë, e kështë më ratë, i përdi ka kërsnuar. Andaj nuk duhet gjuha e komunikimin në familje tjetët të më kërsnimin. Kushe bën këtë, k i ndodhë kja, i ndxanë kja, nëse këtë oblikim nuk e krynë, i ndodhë kja, i vetëm kërstim, i vetëm në gjojnë fmijet nga prindit, vetëm fjallor të ndëshkimit, fjallor të hakmarjes, fjallor të denimet, jo, i ndëgjojnë e fjallë të mshires, letëshojnë nga anë e prindve mshir, i o si kur që ka qenë diri vonë, fatëket seshtë, përshamu tjetë torpë që në liu të përqafon fmij që e torbë qëfëmi u ta lastaf me ti. Me thëmi kësë pëpën? Kësë pësilësht? Se së qenë ke burë? E kështë më radhë. Nuk do të kemë ndohë. Një njëri ka artëk Muhammedin sallallahu alai sallam dhe ka gjitër Muhammedin sallallahu alai sallam a dheni kërshka qenë Muhammedin sallallahu alai sallam? E dheni shumë mirë. Njëri u më imadhë në historinë e njerëzimet. Nuk ka shkel në tokë njëri më imadhë. Njëri më i dash një latë asvel se Muhammedin s.a.s. Ka qinë pejgamber, kryetar shteti, komadant ushtrije. Veqë e thëtë, nga njëri ka ndodhë, shikoni, kë njëri, shpindën e ti e ka bërë bartës të lipëve të ti, Hasanin dhe Huseinit. Ata ka njëri për shpindën e ti dhe ka në luëzë si kusë me kalli, me Muhammedin s.a.s. Madin ka njëra është shtirë në tokë, dhe ata kanë lozër mbi gjokështë e ti. Madhje kanë do nga njëre që Muhamedi sa sëllëm ka qenë në namazë, dhe një patë e ti kanë hi për mbi kokën e ti. Nuk e kanë gritur kokën nga sejtja që mos të aprish lojë një patë e ti. Kërshë mshirë e kërkuar, që sëtë në mas të madhe mund gënë këmshirë. Ka anë njëri dhe ka pa Muhamedi sëllë Allah sëllëm duke luajton me një patë e ti ka honu, ënë të tefalu hadha, vë ënë të Rasulullah, ha te pa e bënë këtë të i dërguar e Allahot, ka hon i kam dhjetë i kam, dhjetë mi i kam, thotë, vëllahi, asë njërin dhiri me tani nuk e kam putër, lërë më tjale që të lëzë me mua kështë, burë është burë, si i është kunder përgjishë Muhamedi s.s. i ka thënë, e qëfar të bëjë unë me ty, kur Allahu e ka nxirr mëshirën nga zemra jote. Te sikim sir? Ai që nuk i përçafon fëmijët, ai që nuk, ai që nuk u jap hapësirë ndonjëra nga, nga pak, edhe për tu, edhe për tu tall, edhe për të bënë nga pak hajgare. Për të dashur, për të përçafuar, për të pas afër. Nuk ka veshirk. Edhe pse kjo duhet kët kufi. Jo jo që të fillojnë tash si pasojë e kësoj hapsire që u akimin dhenë, të te kalën kufit, që në emër të mshires, pas taj, të humë respekti, që në emër të mshires, të humë dalime e spositave, dhe me di, kush o prend, po, atë duhet me di, dhe cilin kufit, lejuhet me lujt, dhe te kalimi cilin kufit, pas taj, për bën shkele serioza, por duhet e pas mshirë, a se kështot në kam su, Muhammed e sallallahu al sallam, mshirë, me dvoglin, si ku se ka thonë pegameri së sërëm, lejse minna, me lemjerë hamë së gira na, nuk është pëjneve, nuk, nuk, nuk, nuk është edukuar me moralin tonë, nuk ka përfituar nga mësime tonë, a njëri qëli, nuk imshiran të veçli tonë, nuk imshiran të veçli tonë, nuk imshiran, ata tësillet janë më të veçli se na, dhe mshrimin në nënkuptan, edhe puthen, edhe përqafimin, edhe lastimin nga njëre, por edhe nën në Ti mshironim në trajtimin e gabimeve të tyre. Ka ndonjëherë për shemb gabimin e e fëmijës e tretë sikurse ti gabimi të madh. Thushë me vedi e ka bër, po thush ai këtë ditë duke mos kuptuar natyrën e fëmijës. Mshiraja, mshira ingenjere, ose ingenjeri për shemb, ajo është shumë e vogël, tham 2 vjeçar, 3 vjeçar, ndoshta më i madh. Benderë ndoshta e ka nevojë për një për gdhjelit të shtuar. Dhe sipasoj kësaj mund të inskanon nganjëra ndonjë dhimbje që nuk e ka rale tasoj mase. Ka mundsi. Para eskano për këtu të shir. E pi. Ës fëmi. Ës fëmi. Ka mundsi nganjëra të lakman më, më, më pa, me më pa, nga Grundiska. Po mirë më msojmës me lakmu. Po nganjërin dua të lakman ndonë çukolat lakman. Normal është kjo. Disa dis, disa shkël ngana fëmijve ti këptojmë në soazët natures të të të të të. Jo, qëfar ne do të banim. Naxërënë e kime qenë, nështërënë. Allahu Jalla o l-Qallat, këdhali këntum min qabëll, fëmëanna Allahu Aleykum, këso i shtë dhe jo. Në dhe atikë qenë i voglë, në dhe atikë lakmë, në dhe atikë përbuzë, në dhe më shërënë, më shërënë. Në dhe në qofë se në refuzen, bëlejë në dhe n Mosht pritojm familjet tona, familjet tona në çmimet e përbuzje. Gjasë mjaft do të kenë sprova tekse natyrë kur thiten kur dalin jashtë. Mjaft do të kenë nën çmimet e përbuzje. Inshallah Allah kur nuk ka mundësi më përbuzëm nën çmë. Por sikurse po jetojmë të ndoshojmë. A dhe spoku, të gjiri familjarët dijen krenar, let nien të përkrohën, let dijen të mbushur. Gjasë që shoqëri Muhammedu sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar pasuestë e tij për një familje të sundues e familja e të sigurt ku mbërthen dashuria, mshira e ato që janë pozitive dhe të kërkuara për një familje. Tjetër çfarë duhet të ketë një familje? Duhet që të ketë një lloj Parizje. Çka në kod Parizje? Duhet që fëmijët normalisht do dohet që fëmijët ata familjarët të jenë në shoqëri, të kohë pasqeshme me vete, me me me me styre. Të kalojnë pushim të caktuar bashkë, të kalojnë gjedit kohë të caktuar bashkë, të ngrenë ushqim bashkë, s'por ku një shojtë ndicies. Po, jo të ndodhë që për shemblë fëmija ta këtë malë, ta shë babën e ti në sofrë duke nërë me të bukë, nga se baba ose është në punë, ose hanë me, me shokë jashtë. Kjo nuk si e lëmë të rrinë familë. Nuk, nuk je i uritur, po vetëm sa për të pase, je afer tyhne, me ta për hanë bukë, nuk e dinë se sa lëmë të rrinë u është ka këtanë. Normalishtë të kë kezë të nuk mund tjenë të nëhaja, Nuk mundet nga njerë dikush sa so ka, ne, so ka nevoj dhe ka ndërgjit familjarët me red me ta, tim red me ta, nuk është e mundës me kjo. Por s'paku me ku një kujdesmë, të munduemi gjdo mungjes që e kemi në familje, tu a kompenzojmë në rast në parë që na ipet. Tu a kompenzojmë qëfë me dalje, nukon, pëse ju me blerje të diqkafit, pëse ju me ndëni muhabet me nga familjarë, apo që kjo përzirje të krioj një lej aferësije të ndërgjit. Sara Pashamund do të që ë vajza ka pas një problem. Ka dashur Nunës në më tregu. Po ku më gjeta them. Ajo ose është në punë, ose me shoqe, ose jam zon duke punu. Ku më gjeta them. Nuk ka hapësir 5 minutësh të ulet bisedon me nenën për problemin që ka. Për shkak të largësisë, nuk ka afërsisë, nuk ka përzi, nuk ka ndëaj për bashta. Mos të sot për babën i cilës është në punë, ose në thë themë, ose uh, ka shku me shokë. Unë e qëritim nga një kërë në dëgjëj dhe njerës, për shambullë, uh, ku është filoni, ka shku në pushim me shokë. E familja? Jo, e familja të shpia. Ajë. Me qenë që para kësaj, ka qenë me familjës atë njëre? I po, gjatë uh, muajve të punës, ka qenë vazhdimisht në punë. Shumë ko pak me familja. Dhe kërkar kërë, kërë, kërë pushimin, për sëri Larkë familjes, atëre, qëfar afërsije mund të ndin këta antartë familjes për balët këti personi që është vazhdimisht në munges? Në kuptaj që të mungon për arsye të noja, në kuptaj që të mungon për shumë për arsye të caktuara që me dhe duhet me mungu për to. Me dhe për qefe, ka njëri për shumë në dikush për njerëtve nuk gjinë kohë me grunë e ti një kafe me pijatët. Spo ku ma betë me bo dhe sot atilla me dhjetra i pin me shok. Mande quditën për djalërs me kolegët e dhyrë të punës, me gratë e huaja, gjejn kohë me pi kafe, gjejn kohë me bu mohabet, afërsi, me shkëmbuj mendime, probleme. Sa me gratë nuk kam kohë jam i ngarkuar e kështu me radh. Pastaj dëshiron familje të suksesshme, pastaj dëshiron grua të ndëgjuar, të, të respektuara, po nuk ndodh kjo vëlla. Qase nuk u ke ofruar mundësi për këtë? Ndaj, maafër fëmive, maafër, si kashë, si po përparojnë, a ka ndër një problem, a ka ndër një devijim, të interesh me një herë. Pariot ndodhë që subhanë Allah, nështë ta djali karanë mëkatë para tre mujve, baba e mërvesht tek, mas, mas, mas Allah e le mësakohe, nështë nëse mërën gënjën e njëre, kur, ku e roli për misimit e të herë. Pëse nuk e mërvesht? Jo pëse e kanë fsheta për ti, po s'kanë pasë rast kur me të regu për çka këtë mungesë së madhe të tij në familje. Ose nganë mund të jetë prezant, por fizikisht kasosha duke qënë në emision thë obligon të tër përheshtje nga se nuk po ndëgjon. Ose duke pushu duke fjalë, ai realisht është në shtëpi. Mirë, po prezenca e tij është sikurse mos prezencën e barabarta. Andaj prezenca më, të familie, kujdes, më, të madhë, më të madhë, e madhe në familje, kujdes, vëzhgim më i madh, afërsim më i madh, çon nganë e babash, nganë e nonës. Dhe ashtu nëse burri kanë vetë për të munguar koccaktuar gjatë ditës ose ose me ditë me shku di ku për shkak të obligimeve të caktuara, duhet që këto rol të të mungesës, kës zbrastit duhet të mungesës e bamës, në masë të mall me plusun nëna, e ka obligim këto këto të bashkëveprojnë. Mir apo duhet të afërsi? Nuk afërsi. Në ha mendesë të sas mund ka dal, ka qenë ngarkuar Ka pas obligime. Askush nuk ka qenë më ngarkuar saj. Askush. Ka pas obligime të udhëheqjes së shtetit. Pastaj shtret i posaformuar në Medinë, me shumë rreziqe. Me shumë rrezikë nga gjithë anët. Pastaj obligimi i shpalljes për hapësë së fesë. Ka ndodhur shumë vonë me ukti natën. I lodhur. Kur ka natën sikur se ka hadithi i U më zërëtnë Sahihun Buhariut. Kur Muhamedi saollallahu anhu, kur ja vet Aisha pa e prat radhiyallahu anha. Kuran Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë bori? Për spaqun pak, desheta kompenzon kët mungesë. Edhi që nuk ka mëzimë kompenzotërsisht nga se jeta është e tillë. Gjithmonë mbetet zbrastit dëshir për të nesërmatëpër. Me pasqun pak, u ul ashtu i lutën, shikoi dreruar. Shukone këtë njëri, shembol të familit se suksenshme. Se lumë të, u ojtë për në Ashështë dhe tha, sëtë, a ishte di kushtë të kjo? A patë po e mësafer? Ashë, poja, Rasulullah, i pata po 11 gramë mësafer. Tha, shumë mirë, si kaluat, shukoj këtë afërsi, këtë nej, kushka qenë, si kaluat, qka biseduat, ju në kuptim të inspektimit dhe kontrolit, për një afërsi, mbushin e bëshlëku, që është kriuar me, me, me, me, orë të tëra përshka këtë mungjesës. A ishte radi Allah në aftë tha, ishe një me të gra. Dhe filloj, subhan Allah, shikujë në rruhar të përmend, muhabetin e gjdë grue që ka tha. Tha ishte filonja dhe tha kështu kështu, tha ishte ajak, tha kështu kështu. Dhe muhabet e sa më, ten këmë për e ndëgjen, për e ndëg Kjo pëse pa interesant shumë që ka kanë thonë gratë, por respekt për ndjenet i grua së ti. Nga se, duhet të jetë afrë, duhet të jetë pranë, por të të reguar se edhe në qofës si jam i angazhuar, jam me punë njashtë, për sëri mundujem edhe thërmin e fundin të energjinës që e kam, s'pako të akushtojë ti për fundë. Kjo kërën e fërsi, ljuntëri, por e kërë antartë e familjës vrejnë që burri, ka kohë për gjithdo kërën miki tokë, Nëse nuk ka ku për anëtarët e familjes, spa ku për një dorë dhe pushim, atar pikad janë dashuria, pikad janë rahmeti, pikad janë ndihmuria. Kur ti a ke mbyllt të gjitha rrugët. Andaj, kjo vlen për burrin, nga se duhet t'aj me mungo matëpër, po kjo vlen edhe për nënën, për gruan. Kjo vlen edhe për djalin. I cili vazhdimisht del me shok, del nëpër ajë, del atë drejt atë, kur nuk ka familje. Ata rën book ai mungon. Ata ndikon kandal ai mungon. Ata s'është kërkon ose vajza. Si kërkon afrim atë si më parë? Si kërkon dashurinë atë kur ti nuk po jap mund të di kush më dash ti? Fashë që vlen për të gjithë ata të familjes. Por padyshim dikën ka kë, kë, kjo e godet më tepër dikën më pak vështirë nga përcësia dhe roli që kanë familja. Por përzierja duhet të jetë. Duhet, duhet të ketë takime familjare. Sapo ku sofrë. Spaku në ndaj natën, pak në një qaj, gjatë ditës, kur të qoftë, duhet kryfamilori t'i ketë të gjithë pranë veti, t'i she. Spaku të shien, spaku një më abet me ndru, nga njërë në një problem, nga njërë heqmes me pasë asëgjë, po spaku me pasë e diqka bashk gjatë ditës që në duke bërë. Bashk, kjo e ka bereqet në vetë. Edhe Allah Gjelona ka përti që t'hajmë bashk, për kjo e ka bereqet në shimi bashk, Dhe e fund të gjitha të përmanë prej të shumëtëve që mund të përmanëve Allah për një familjë të sukseshme, por i kam përmanë në mëzën e partë 3 cilësi, ose 3 kërkesa themelora, pas taj në mëzën e kaluar 2, 5, në 3, 8. E treta është lutja, të lutim Allah në gjellën e wala për përmëstimin e familjëve tona, që Allahu të bara ka votar të zbredmi familjëve tona mëshirë, dashuri, Pache, mirësi, lëmëturi, qëtësia shumë të tira që në duhet në familët tonë. Lutëja. Në ngritë natën me lutë Allah në gjallënë vuala. O, zotë jam, përmesëma familët. O, Allahu jam, miruaj fëmijtë nga dëgjënërim, nga prisha, që është për habë të gjithanë, miruaj. Sejdi bën Gjubejri, i ka thonë djollet e ti, inni le e zidu fi s-salah, li salahike. Une, shtaj reqate, fali, për shambull, e kam dërmen me fali, për shambull, na file, shtatë reqate, në në reqate, në atër vitër, e shtaj dy reqate, ato janë ekskluzive, vetëm që ty Allah me të mërësu. Në ato dy reqate, nuk ka diqka për mua, ka vetëm për ty, ty Allah me të mërësu. I thëmë allot, o zot, të jamë për hirë të këtë dy reqate, për hir të tek tijënimin kom, për hir të kësaj seri ja Allah të Allahu i madh, mbaruaj jovalet, mbaruaj fashën. Doja prindi të nuk thjetë te Allahu i lavel. Në këtë muzicë Allahu ta ka dhënë o prindi i nderuar, mundsin që të përgjigjëjë Allahu lutjen tënde për fëmin tënd. Këtë muzicë që na ta ka dhënë mos e keç për darr. Mos e keç për darr në mallkimin e fëmijës na udhu bilah. Nëse ju jua ndëndë që edhe kur jo, të nervozon fëmijtuaj, Allahu të përmirësoj. E ju në udhë billah, Allahu të vërtë ta thef çafën, ku e di çfarë shpye? Astaghfirullah alazim. Nuk bën çfarë shpye. Allahu të përmirësoj më birjam. Allahumme rveoj zemtë rrosh të mirën. Lojta Allahu le wala. Edhe nëse in kul men nervozos. Kaadi niye tek Abdullah ibn Mubarak. Ve ka than, o oh, hoj, jam shumë të rrosh me djalin tan jam shumë të lashëm. As të nuk dhe gjanës, shoshtit keqe, shumë të zezëm. Shikoni këtë hoqët meqëm, qëfar tha? Tha, e kam një pytje për ty. A kebën dhe në doa kundër ti, pra Allahu të shkatë rovët, Allahu të takë thevët, Allahu të povëlla, bëllë shperë se më ka plasë zemrën. Hëtë en te fset të hu, ti e pas ke prish. Nga se të kishë e lutë, Allahu më për të përmirsu, së janë ti po dish mund të të jap mandrësh. Andaj ti çe me burrin tënd nuk e ke punë ndërsa mirë, keni konflikte. Duhet ta lësh asaj. Sa shkani për hapme të burrit poshtë përpjetë flet keq për burrin tën. Ankoju Allahut asojat. Wallahi mos po them, nëse janëkuash grave për burrin tën, edhe ti kimu parçesh edhe burrit, edhe atu nuk bën zgjidhje. So, Faq poën zgjidhja ato që janë jashtë. Ti burë, në qofë se këndë një problem me gruna ti, dhe në kohështë të këshoqnija atje, për hapë të metët e grua së të ndë, gabim e ki, e keprish familën ti, ti keprish, po në qofë se që është natët, dhe jashprej ankes të tuja, Allahot është gjertë, o zotë jam, unë kam këtë problem, unë kam këtë munges, që grua imë nuk për ma plëcan, o se grua, o Allah, unë kam këtë munges, burë nuk për Jepi atë mirën që të më, më pletson këtë kërkesion e kapë. Përmirësana, regullana. Më Allah, kush i ngritë Allahu të azurën, me zemër të thjurën, me për ule, me për kush të mesin qertet, i mesin qërtet, Allahu gjellë ule i bënë zhjithin. Garantë Allahu gjellë ule i bënë zhjithin. Për fëmijët me lutë Allahu gjellë ule. O Zotë, ma përmjës të familjën timë. Ibrahime, alisem, ibrahime e alësëm, kush është ibrahime e alësëm? Shëqëran të familëti. Rabi gjëllë një më qime së salati min o minë dhurrijeti. O zëtë, më bërë mua nga ta që falë namazin edhe familën time. Rabi gjënubë një obënije, e na abu dhe në asnan. O zëtë, nërgo mua. Edhe, bitë e mi, pasashtë e mi, që mësë të e dhërëm idhut, të imë në besimin e pasër, shëqërë i familjarët në doa të tua, në lutët e tua. Qoftë të jeshtë babë, qofti është grua, qofti është burë, qofti është vajzë, qofti është biri dikujtë, shperështoni lutjet. Njëdo, fëmijë të ndërruar, bi, do të, që jeni të dikujtë, vajzë dhe në kujtë, e qofti se kejmë dëshirë, që prëndë e të silën më mirë me juve, të jemë pak më nëryshe, më të kujdetë shumë, anë konë i të kalau gjellë valë, por jo, ankes, në u dhe vila, të malkimit, ose të qërtimit, por ankoj të kallahu gjallewala, shprehja, shprehja galen që ki, duhet të mësuhe me që të komunikuj më allon gjallewala, ajtë në dëgjën, ajtë shë, ajtë shë, të ki afer, me në dëgjimin e ti me shikim, ajtë shë, të so, jo zotë të jam, nuk kam të tërposteja, nuk kam ku të jam, shprej brengat e mija përsteje. Gëse nuk mund më bënzidje askur përsteje o Zotë jam. Andaj Allah ja më bënzidje. O Zotë i ja gjithin më bënzidje. Allah do të qëdhish me zhidin që Allah këmë të asilën. Do të qëdhish. Andaj lutja. Lutja dhe lutja. Për përmërsim, për regullim, për ljumë të ri, për mshirë, për shka të qoftë. Në qoftë sa antartë të familjes e përdorin këtë duke u lutur për njerë i tjetërin, për të mirë, për përmisim, për pajtim, për lumëturi. Këtë dhëta gjenë me lene e loge Leolangane e zotit të barak e hotelë. Kjo është familje lumëturë, kjo është familje sukseshme. Kjo është familje që e kërkën shëriati me gjitha këtu kompërinte që i falem dhe një bëtani. Unë i përmëra të të të të mund të të mund të të mund të të mund të të mund të të mund të të mund të të mund të të E romanesën çofse i, i kushtojm vëmendje dhe kujdes, këtuja që kanë përmand me lejen e Allahut, azhgal do të vendosim këmbët ona në rrugën e sigurt, në rrugën e drejt, drejt përmirësimit, drejt lumturisë, drejt harmonisë, drejt dashurisë së ndershert me vetën. Allahun elos që na jap lumturi, na prahatit dhe paqe po familjet tona, na jap siguri. Dhe gjitha këto të mira që kemi në familje, pastaj të fillojnë të derdhën në shoqërinë tonë hartformuar kështu një një shoqëri të qetë, të sigurt ku anëtarët e kësaj shoqërie duan me së vete. Solidarizohen me së vete, përkrahën me së vete, ndihmohen me së vete, mshirohen me së vete, kumshirohet i dihu, respektohet i vetë. Dhe i dihet vlera çdo kujt që ka vlerë. Kjo është shoqëria e sigurt që thash formohet nga familja e sigurt. Kjo është familje, kjo është një shoqëri e lumtur që formohet dhe ndërtohet nga familja e lumtur. Këtë elosallon që t'na jep. A të na bën nga ata që kontribuojnë pozitivisht në rol konstruktiv në ndërtimin e familjeve të shëndosha dhe shoqërisë së shëndosh. Allahu na ndihmof në këtë rrym dhe duke pas parëshishtë kjo pjesa parë, do të thonë është e kufizuar me ku të caktuar unë kove të fundit, po e te kalej këtë limet, po Allah gjelluar në falët, për të shtiluar vetëm pak më mirë dhe më gjersisht të gjera. Andaj me kachum, po e dho fund kësaj pjesë, dhe në pjesë në njështi kërshjedeni, pregaditemi për inkodrimet e juaja, me pyjtët dhe sugjërimet që vinë nga anë e juaj, për mes telefonatave dhe sms-eve që në arinë nga anë e juaj. Andaj, këtu e bëm një shpujt e shkurtër dhe rikëthemi përsërinë ndër në ndështëni Allahu Gjallahu Aleyhi Ushbu Lefët Shikohet në ruar o rikëthujem përsërinë në pjesë në 2 të emisionit dhe kjo pjesë, si kur qekin të një orë, është të rezervuar për të inkuaduar terminat të juvaja Dhe duke bërë këtë hapje unë veç është një telefonat duke priturë ndaj e inkuadrojmë me njëherë. Salam alaikum. Aleikum, salam vartullah. Unë që kisha posë që se më dretë të njerët kumë të tijërë para një njëhë pas, të disa e ka, unë që e bëj një mësër një temë për vitin e ri. Për qka? Për fesën e vitin e tri. Po, po, po, po, po. Po, e kisha doxën nëse ki mundës i s'pohën, i përgjigje, uh, qëllimi është se pavet prime du të me pas njere e, ndaj familjës që e përsonën ma ta shtetik në, në, në natës e gjithet dhe këtë di du të me i tregu se në kësht të tes e Jonja po djë të që ta shtetik jo e në sëmëve par gravena na to të me i kumperu ato mënyrat e qartë okay, qartë i, i mpon ok o në e kete rrje dhe me ju, reglë, ju festonu, e rrregullu festo në vesh kësura më mun, mund mës më oranje atë nës pja rrësit atë nuk është për juk ja. e asë jemi qartë po problem e shi si janë talën mai ri i familjes dhe atë e gjithëmor atën në atë nënyrën që jo te ka ve mërë të sanë kërpeter ne këna festurin kjo kona ju edhe në që ta shtetë në që mënyrë është atën kërke familje e festojnë Onaja që i ka me drejqë, nuk festor, dhe e fejtë, i tdi përka shumë një parë këshiga që ka që një dhe putë më më të familje sfarë. A do të mja uru, as do të mja uru, e dhe nëse familje në mund ketë këndështojnë, a njërë moskje dhe për shumë do të po. Po a, një, një, një, një shkallë, po, po. po, merë për ligje një shkallat, është më lejë një latë, zhuzatë. Salam valli. Aleikus Salamatullahi. <clears throat> Unë e kam përmend se dhe më thonë, Pa shkak se kjo fest ka marrë përmasa të mëdha dhe në këto përmasa janë inkuadruar edhe shumë këç kuptime dhe probleme që po ndodhin mes njerëzve, kam premtuar se do të mundohem që t'ja kushtoj një emision të tërë të këtij problemi. Mirë, por nuk prish punë që mbra në disa çastet caktuara të jap një përgjigje të pakunët këtë brig që në e përmeni kështë i kohës. Festa viti nuk është fest e muslimanve dhe nuk duhet të rejtujmë si fest. Për shumë arsuje. Dhe për shumë shkace. Nuk ka qene jona dhe nuk mund të bëhet e jona. Nësikur që nuk këfëstan festa tona as nëjë nuk këfëstan festa e, e tjerve. Dhe kjo nuk nuk nuk kuptan as një farloj ekstremizme as nuk, nuk nuk nuk kuptan kur farloj padresia as, as gjë. Nga se gjdo kosh i ka bindit e veta e ka besimin e ti dhe në kuadrat të kësa i ka dhe fest të veta. Tjetër që farë mund të them është, se në qovësën në korshë së pravot, që në familje ti të festot, dhe të festot viti i ri, atëherë, qëfar të bënaj? Ajë nuk duhet që të cilët arrogant, nuk duhet që njezët të tëndaj të të të dhundë shumë të aprish këtë atmosferë që ata dëshrojnë të akin festive. Ka që të kevun, ata kam preci. Nuk mund është ti përshamu me ndalu babës të me festu. E se ti nuk jenë pëzit me ndalu babën. Po, ti me qenë kryo familjarë, ti mund është me vendosë. Sa du të festu në grua e jo të dhe fëmjitë të tu. Këtu mund t'eshë, por e jashtë të aksoj nuk mund është. E tëra që mund t'a bëshë është me i kshilu. Se nuk është festu, nuk është mirë me festu. Dhe ta trajtojmë këtë natë nërmale si netë e tjera. Pa dalim dhe ta urojmë për sëri, të iskinojmë e unë këthy. Nëse dikohë në punë për shambull, ose dikosh ta uranë, unë i me vitëri, zotin adha është mira, këthej me lutja, pa qenë këtë kë, kë përgjigje jotja, asë që nëzitë konflikt, asë që i njeranë, pa asë që përgjigjet konfarma asaj që dikosh ta uranë. Thuj, Allah unë adha është mira, zotin adhë zoftë, Allah unë amunësof që vitje arshëm të jatë maj dobeshë, maj mi për neve, për shumë, kësi përgjigjërë. Dhe gjithasht të të familje në qofë se ata fesojnë vitë nëri, së dhe në normal e vladë. Së kinojnë musin dhe qka jashtë normalisë, jashtë dhe kashme, normal. Rësë që shkenet me ta, në që fësa ta veç e kanë dezë, se vizuarën është shumë, do me thonë, në kjo pa dy shumë se e kanë dezë dhe kanë, në atmosferë shumë festive me muzikë, me valzim, ë ka ndoshta zot në rrugë me pas pi alkolike. Azhëm nuk bëjmë më tepër se të shkosh në dhomën tënde. Merr lezë Kur'an, dëgjoj ndonjë gjë në kompjuter. Flaj, flaj. Ose s'paku mundohet natë të shko të një shok ose dikuën tjetër të të ku nuk festohet, s'paku që mos të pengosh aty në me izolim, por asata mos pengoj ty. Po duhet të më nënë mos i të sa më normal. Nuk e ndërmor hapat të caktuar që nuk silin konflikte, nuk silin probleme mërëna më familjes. Anë e kjo është e që ka mund të më lidi me këtë qështje, shumë shkurtimisht, beso që ke marrë në masë të madhë përgjithi për atë që ke kërkuar. Anë e nuk u aurojmë, nuk bëjmë probleme, nësa për vete bëjmë zidhe të përshtatëshme në raport me këtë që pëndodhë. Ose rrimë domë të, të të të tërë, mirë me aktivitet të caktuar, ose shko mos të shkaktuan për lejve mbrana familjesar. Kjo është e që ka mund të them, lidhën me këtë qështë i Allahu Gjellivalet dinë mësëmire. Kemi telefonat e inkuadrojmë urnëni. Salamu alikum. Aleikum, salamu ala. Allahu t'i shpërblis, dhe shpërblis. Amin, atylla. Nësërën lukman, ajetin e 4, nësërën lukman, ajetin e 4, të rizikit, të gjithë duket aí, thjesht për fat të mirë rregullisht e falin namozën më dhe i japin zyçotin dhe, dhe ata. Dhe moat atënte publik plot bindje për votën tjetër. Dha ata tysh. Vërtet. Të dorëni rajitin. Po, po lezo. Të cilët rregullisht e falin namozën dhe i japin zyçotin. Po. Namozën dhe i japin zyçotin. Dhe ata. E mërë jen në në ata jenë të plëbindur për botë në tjetër. Kusë që në ata? Nëse në nësejnë nësejnë në nësejnë këtë në një shka. Pa, pa, e shkartë, e shkartë. Allah e shpërles. Amna. Së da mund. Ata jenë përcil ka fol e lo maherët. Oto, ata që fa në namazin, ja pënzeqatit. Dhe ata të cilët janë të bindur në botën të njënë që ta që fa në namazin dhe ja pënzeqatit. Në kua kategorit t Për Allah u Gjallu Valla ka përdur kategorinë në fond dhe ata që janë u abil akhire të hum ju kinu janë të bindur në egzistimin e botës etër janë të bindur në egzistimin e gjinet dhe gjinimet këa është e përgjithshme ndërsa ndikimi i kësej bindje rrektimi i kësej praktik njët në tynë e ka qështë se ata e kanë falë në modë e kanë në zë zëqatik anë njeri ka bindje të saktuar se bota e arshmë është të vërtit jo të gjithë janë të bindër. Këta që janë të bindër. Si duke në këta, kushë janë këta? Ata që fa në masë, ja bëzë qatë. Nga një më dhëtë që Allah Gjellera me, përdor, me përmen kategorinë mjërë të përgjësme, pastaj me detajzu. Ose nga një herë, me përmen Allah Gjellera Gjellera kategorinë e, e, e, e detajzu me, pastaj me si të mjërë të përgjësme. Andaj, kjo është e që mund të më lidhë me këtë kët ajet apë. Kemi telefonatë, së arë po dhe me inkuadru ndë një SMS, po ka telefonatë, po urnëne? Selam. Arigohaq. Selam. Selam. Alla është për leshtë për emisionë të kontributën e ju. Amin e ju. Dhe dhe ishtë ahojtë se në dheval dhe kytje. Kytje a por është një dhe me rëndësime e dytoris të shkenë. Nga qenë duke i studiur Shkenca. Për shaman, së so njënë disa, një libra përshamë cësipur që e kohë së në manë në naudë allohu rrujt për diturinë rëzliqët që kanësën dhe më të në ati i cili është në rrugë të diturisë, nukë në diturinë, ose përshamë në një libra vogële bëmbazit a rajinë hëllëa koncept përën uh, që uh, të të të diturinë dituria, uh. Këtë të vëgj, thon, të gjithë, dhe më thonë, flitet vetëm për ata njerës të cilët i studion shkjensat e fezë, dhe më thonë. Shvetë të gjithë të gjithë shkjensat islamë, që nuk të haditha, po se këtë tjere tjere. Pra dhe më thonë, a ndërrujmë, anërëm të sheshë që në kiti fletë një në internet, ka disfën i gjeratat të më shumë dhe farukat, andes me islamë, dhe më thonë, shkjensat islamë. Po ta që vëdhidhë një pak për në na na tash të prov po sodi u shkinda po qenë sheranë në më në më do do, do pika të fillet nga shtyrë nën dhisi për më lezi nga shumë po aq çfarë është është po të diqon se çorçi prap donëme të bota i falot shërvësh po kështa po me me bëjmë nga ajo ja, disa xhilla ose në mënyrë të fundi të fa pika fillet në inshallah lidhet për dhikrin qollah ta allah ju më përpik në dhikrin axhoshë të mëngjesit da këm dhe gjutash me ligjerojt të një hojgjit a shqa e arafas nuk të di kusa që bisan dhikër e gja sëna në më të pasi që masë nëse tërsohet të ashtë në më të dhikë në më të më të qëmë dhikë bila këmë të shprejime në dhënë këmë të në të dhënë këmë të më të dhikërim e shqa shma në më të më të dhikërim alaikum salam alaikum salam e qërdo së e përket p e përgjithshme, në bejtët e përgjithshme. Dija është dy loje, dija që ka të bëj me ligjit e Allahut shëriatike, fetare, dhe diturija që ka të bëj me ligjit e Allahut natyrore, kosmologike. Prandaj, diturija që Allah e ka kërkuar mbeneve, që lijmë i saj është në bënë më të devatshëm, që lijmë i saj është të tanjojmë Allah në gjellohala më mirë, që lijmë i saj është që ne, ti kërrim obligimin ndaj Allahut je lewala me më zellshmëri dhe përpjekshmëri. Andaj nganjëherë ndodh që njeriu që ka detyri shkencore të jetë më i zellshëm këtë tym sa ai që ka detyrin fetare. Në këtë rast nuk, jo, nuk mund të themi se ai që ka detyrin fetare apo është më i shpërblyer vetë sepse ka msuar fe, se kujt ka msuar shkencë. Jo. Duhet të shikuar ndikimin e kësaj dije. E rëndë të thot nëse. Pasi dyshim se nuk mund ta mohojmë këtë çështje. Se ai që mëson detyrin fetare apo ë Domthon ato parakushet i ka që, tjetë që tjetë Allah të jetë më i devotshëm. Qytet më afër Allahut asojë, gazetari është në kontakt të drejtpërdrejt me aqallon e knaq. Por kjo nuk do të thotë saojë që nuk e mëson kët nuk është kët mundsi. Prandaj në Allahu xhellahu ala është ai që mbi vlerëson kënden mbi kënden. Po, njerëz të dishëm janë të mbi vlerësuar dhe të graduar mbi të padishmit, por edhe brenda njerëzve të dishëm ka grada në përgjësisht, përgjësisht, apo, diturija fetare të kalau gje le ora shpërblet më te përse diturija shkencure përshka këtë ndikimi që ka të kënjëri në përmisimin e ti, në regullimin e ti, në përmisimin e njerëzve, në instalimin e sigurizë dhe paches në tokë, për kjo në përgjësi, a mund dalën këtë këtë, këtë individat, do të tëtë, të që një njëri, që së gjënë shkencën, Ti jeta, me devotshm, maafër Allahut, më i dosh të kujt saj që s'është rati, po ka mundsi. Andaj ne lu duhet të shikojmë në aspektin e përgjithshëm, por duhet të shikojmë në aspektin individual. Unë me këtë që pojmë saj, apo e duan Allahun më tepër. Unë që po i njoh më shumë ligjit të Allahut asojel. Unë e pozojmë medicinën pa po ashkët mrekullitë e krijimit të, të Allahut tek njëri. Apo ndikon që ti e kanë frikën më tepër Allahut të shpresojmë atë për të kujt, të mbështete më fort në të. të, të të binde ma shumë në te të besoj më fuqeshëm në te që se kjo kanë diku ti, të gjithë ato që jam përmend për diturin ti ke fituar opso. të gjithë ato shplime ti ke fituar a së të ke fundit edhe kjo e ligja laot edhe shkendës o ligja laot edhe u ne kam përmend edhe në emisionit kërë kam pojtë për diturin për gjithë do shkendës të mirë fillt kemi nevoj dhe për aqë së na mungan nga kjo shkendës që ne vëna duhet Dë Dënohemi ka të kalojë dora pse krapos dikën. A të di që studion mjekësinë, kimin, fizikën, informatikën, e, matematikën, ekonomin. Çka do që studiojsh, di se teme këtë sudim, pa që ka, të me kët studim po e kryeni obligim madhror që kreet populli këto. Ti e ke marrë përsipër me la kët bash për Allahut, për popullin ton. Ki se vot madhlor. Nëse nga nga nga dera e shkencës që studio, sa so mirësi mund të vijë. Sa so problem të evitohet. Apo sa so a uh, so e mira te sinte te popullit per gjitha ato ti mund te je shkaktar dhe per gjitha gjërat qe vijn ti mund te kesh sevap mot te kallajve. Prandaj as as se si nuk duhet lejon qe te mendojm donjëherë se ballashkenc ska sevap, ska kurjë, jo. Në çopse bon për hit Allah, të Allahut xhel, për hit të së mirës. Të asoj qe Allahu xhel leualla komëshpërvli. Për dëbi, tën, tën. Allah, kom Allah. Allah, kom me duhet dobi popletan, vendit ton. Allahu komëshpërvli valla. Allahu komë të paguë me mirat. Mandej Për mashtencës, anë kujsoj mundësia që më ftuon edhe ti nën Allahu Xhen Leuana, po vallai veç mjeku me mantil të bardh. Veç ai praktikisht kur të falet është një lloj ndikimi tek njerëzit. Inxhinieri kur të falet, profesori kur të falet, arsimtari, të tjerët, veç ata kur të fal Allahu Akbar. Mi patjer do ku fal, kjo është msim nveti, që ndoshta zaveson me 10ra, 100ra lëgjëratë që muntuën nëpër xhami ose nëpër vend të tëra. Dhe asë njerë e mos më nda se ti je i kufizuar në mundësin e arrinës e shpëllimit. Ose je i kufizuar në mundësin e ndikimit të këtire në rafshën fetar. Më në shme ndikume vepre të tua. Edhe në që se kënë sërri shkencën. Në që ofë se e përdorë si kur se duhet. Në që ofë se je dinjitas në këtë kërkim të kësa dhije. Në që ofë se je i përgjethë shumë. Allah e ki me marë se hapet ma të e ka la gjellë vëra. Andaj, Raporti këtyre ndikimeve në llogaritë e njerëzve do të teknira pa në llogaritë të Paulës, të Paulës tjetër. Dhe të shumë të ndërto që mund të thuat, por nuk e di, apo ta mundi me përmbledh si përgjigje vetëm rreth kësaj kohe që kemi të kufizuar, nga se po mvien keq për kimi telefonata në radh duke prit që kemi nevojë me të mkuadru. Dhe e dyta për dhikën e akshamit e dhikris sabot bëhet pas të fol namazit sabot. Nëse dhikri i akshamit bëhet pas të fol namazit i Kindis. Dhe koha e ti e regullt është diri në namazën akshamit. Kjo është koha e ti e regullt. Por në qoftë sëse, nuk krepa atë mundësi me e bërë dhikën e akshamit. Përshka këta engajgjime të sektuara, nuk prishpun me e bërë e pas akshamit. Por koha e preferuar e ti është mas namazën të ikindisë diri para namazën të akshamit. Kjo është e që mund të themë. Kemi, sa so, kom një uri, një telefonat që duke pritë. Salamu alaikum dhe të më dha po një pyëtje. Një atësi, a falet fordi përkora a përsunetit se përshat që ka me ndime në bërshme, po vëdumë në përgjit gje shumë të gëmë se komën të sinëse. E dem, a falet fordi a përsunetit. Pa. Aja që vërtës më tunë nga Mohamedi sallallahu al-sallem në lidhe me namazet në na file, sunetet që i ka falaj, sikur se para sabat, para drejka, se kështu më radhë, nuk ka ndo një transmitim të qëndruëshëm që mund të bazomin të se Muhammedi sa sënën para jatësis ka fali o sunet të regullt. Munde me fali fal para jatësis për shambull dy reqatët gjamisë. Munde me i fali dy reqatët mes e zanit të dikametit. Gjitha këtu janë të le, lejuar dhe të preferuara. Por këtë reqatët që falin të këni në emër të sunet të jatësis unë për veti nuk kam arrit endë me gjithë ose me pa, se ndokur shpejt djetarët ka përdur dhe ka përmen argument të qartë nga Muhammedis Oserem se aj ka falë sunet të regullë parajatësisë, si kur që e bëndë një gjithë të tjilë, para drekës ose në rasët të tjera. Allah edhe në masë mire. Kemi telefonat, urnën e? Salamu aleykum. Aleykum, salamu aleykum. E këna gjithë një të hëshë për tjilë. Po? Shka amerite ku nge zun klibin për trekonsht me Bermudit po? Shka dhe jeshtin atur njerës që mdo shka amerite ka qa qatë për përstejt në atur Shka dhe aben me kli njën sejgjde pojnë po në Rabde Nathina Me knu ku? Një sejgjde? Eshtë dhe në falë Po, po e qartë Pojnë në Rabde Nathina Po Shka së të bëgjë, së në Malikë Se për kje trekonsht Bermuditve, pa dushim se kjo është një, një vend që ka ka ka kanë zhitë shumë dilema shqirtimet e kënjëzit për shkak të risa aksidenteve që ndodhin në këtë vend. Qoftë në lundrimit e anijeve, qoftë në aroplan që kanë atje, është diqka që e, janë dhën dhën dhën dhën dhënë disa spjegimet se këtuara. Mirë po, disa që kanë dhënë, dhënë spjegimet se aty është e, froni i blisit e i shetanit ose dëgjallë është atje dhe këtu janë të pa qëndrushme të pa baza. Nuk kanë dhe një spj pra çandot tek trekëngshi i Bermudeve. Andaj padisht nuk ka ndonjë shpjegim fetar. Pra çandot ne kët i jalim shkencëtarve. Ata zbulojnë a është për shkak të ndonjë e, problemi të caktuar me ajrin apo për shkak të diçka tjetër, kjo padyshim e ka një shpjegim. Allahu xhallahu radin masmire. Sepërkat me këndurën e banat në fytynë, pejgamberi sallallahu alajkum ka ndaluar me këndu, ndalu këndu Kur'an në sejdë. Dhe ka ndaluar me bëu duan ruku në sejtë dhe nuk nuk nuk kuran, sejtë dhe bëhet lutje. Duke pasë parashu se rabbena ati na fit dunja, është edhe lutje, edhe e të kuranor, në qofë se e këndojmë si lutje, nuk prishpun. Për më mirë është me arrujt këtë lutje të këtë hijati, para selamit, në dërsa në sejtë dhe me bëndua tira të ndryshme që nuk janë ajete kuranore. Kjo është me mirë dhe me preferuar për të ikë nga ndalesa që Muhamedi sasun, Kur'an në nësejgjëtë. Kemi një telefonat të të të tërë? Selamat arikum. Aleykum, salamë ertullah. Kam një pytje. Po? Qatëpaljes namazit, shumë shpesh me ndohë që duke o farë namaz, me dhin me ndime se si duke të Allahë që në shana o. Po? Pas taj frikohëm shumë, se kam ndohë edhe evet, të se kjo pëndohë, pa dëshiren të me. Me që sot ishka më shumë të duke më rëzë kësa që ta heke ketë brendë. Aha, shullet. Amen. Ë, uh, padoshim se shejtani mallkuar është i interesuar që ne uh, në çdo rast të na shkakton probleme, shqetësime, dëshpërim. E në veçantë kur ne jemi pranë një burimi uh, të pastër për të pritur qetësi, për të pritur uh, qetësi prehje në lidhje me anjëllët e llojar. Atëherë këtu munduhet Shumë atë e për me intensifiku sulmet e ti për ta turbulu këtë burim që mos tjetë burim i qëtsimit për tjetë burim i qëtsimit mos tjetë burim i pushimit për tjetë burim i lodis a i këtë të më tënë me bërë dhe a i përdu në këtë ras tëra që e ka Elhamdulillah që Allah i madhruar nuk i ka dhenë mundësi të marë me bërë në këtë deti për vetë se me tësytje Ande i ka thënë Muhammed i sësërm Elhamdulillah i ledhi radda Falërimo qoftë Allahut i cili tër kurthën e tij. Të gjitha sulmet e shejtanit i ka përkufizuar në vezëvese. Shejtan nuk ka mundësi të marr namazin në zgjidh dhurt. Nuk ka mundësi më na kthy në drejtë të pikës. S'ka mundsi, hamnë këta Allahu s'ka mundsu. Çike çka ka mundësi ka me bërai është me pshpërit tek veshit për me të shqetësuj ty ovën. Andaj mendime që Allahot, të vijnë ty, ç'i duket Allahu ose këto Allahu, gjithë këto ti përderisa i urrën. Përderisa ti i refuzon, nuk i pranon ti shpërblejë tek Allahu xhalla xhelali për këtë refuzim dhe mos u shqetëso për to që vijnë nga sektorë normale. Në qoftë se shqetëhohen dhe nuk lërat, atëre ka ardhur në hadithin e Uthman ibn Medh'un. Uthman ibn Talha radiallahu ta'ala anhu sa është anku tek pejgamberi saollam për tuvesvese dhe ka thënë Muhamedi saollam ky është khinzab. Khinzab është emër i shejtanit që detyra e tij është me shqetësu musliman në namaz. Ky me ushtin e vet këtë detyrë ka khinë zëbëkamënë. Andaj ka thonë pegambesëm, kur dëvjen, këtheje kokë në anë në majtë. Namaz duke qenë. Këtheje kokë në anë në majtë, pështyjë të rjerët. Dhe dhe të pështyjërje kështot, pa pështyjëm. Më të e përsi fryrje. Dhe thuj, a u dhu billahi minë e shëtanë e rëgjim, dhe vazhde namazin me lene, Allah gjellërët dhe, dhe të lërgozafën. Demonstruj se për këtë çështje është normale, por ti mos i pranatu, mos u thellon këto mendime. Mundon me refuzu dhe me varzur namazin. Mundon me porul namaz duke menduar te kuptimet e namazit, rreth qëndimin tën para Allahut Levala dhe rreth shpërbimit, mundon me u zhvendos diku tjetër, me ninë e Allahut këtu të ndihmoin më të shpëtu nga çụtja dhe kurthat e tij. Ke një telefon tjetër, unë na e? Asalamu alaykum. Aleikum salam. Deshta me ja u bo një pytje. Po? A është haram për një femër me punu a, stomatologë? Po, po e qartë. Pa e ndilë. Një femër e punu stomatologë nuk është haram. Nuk është haram nga se nuk është vëpëndari që do të të edituron këtë femër me boj diçka që nuk është e liuar ajo për disa, për shambull, në qofse, i lërgohet disa, e, disa ndalese dhe fetare, për shambull, të ruhet nga vetmimi, për shambull, tjetë ajo, dhe gjithashtu asistenti e aso e qindihman, egzitimi moshkullit tjetër e thënë këtë vetmin, nuk është vetmuar me te. Tjetëra, se për këtë prejkis, i vendohet dorzat, dhe nuk prejk drejt për detë pacientin, por e prejk, Otas përmes duve të saj. Qoftë të ketë nevojë mi vesh dy par dorza, nëse për shembull një par nuk nuk uh, pengojnë, në masht më dha prekën e drejtpërdrejtë kurrës së pacientit. Ebse tharësi stomatologë aq sa so, kuptonë, nuk kanë nevojë për të prekë shumëta. Por mjafton do të thotë disa të kufizuarën, ndoshta puna këtu është tëra me uh, aparatin që përdoret për rregullimin e dhëmbëve. Andaj për disa nuk ka diçka shumë serioze edhe ruhet nga ato që shërët i kërët duhet të ruhet, mendoj se nuk ka të ndaluar dhe që ka me punu si stomatologë, Allah edhe në mas mire. Urnani? Alot. Urnani, Allah. Salam alaikum. Aleykum, alaikum, salam, të ula. O, zeshtë të kështu me pytja me të bo, e, zhat namazit, zhat puti, shamu, ose, kur po kom problemet gjatë namazit, zakonisht po kom puti përshamu, gjatë i kamhetit ose, ku përlirë nga namaz, s'po di e mre qatë 2 apo 3, po do të me po vazhemi qëtë viseqë Po. Edhe po ka rase për shkakun se për ndërprerje në namazin pas të lloj rishtas. Po. Kam dëgju, nuk nuk e di, nuk e kam thot bazuar në diku në libra, po kam dëgju çon qoftë e pritsh namazin duhet rishtas me arabes. Edhe ç'sëbo kur punon të bëjësh pun botë të shkash har në në pasorit namazin. E çart, lë, e çart. A mos shojë. Familjet ju lamon. Edhe kjo do të thot është pjesë, asoj që s'e kam herët. Shejtani vjen njeriu të mjaftil namazin. Ai dukur fal. Edhem shumë mirë që na qao drejt. Edhem. Shitojnë thotë juën dytën japta. Andër për këtë diator kanë rregull. Kan thonë, do thotë, el yakin la yazulu -ja bi shak. Bindja nuk anulohet për shkak të dilemës, për shkak të hamendis, për shkak të dyshimit. Për shembull, un çka nuk kupton çka qe rregull. Kë rregull i art që shumë na ndimën kë ç'është. Emë duke u fol, do na pedim që na qao dytë, na pedim. Dhe befas Be-fasë, për një herë, parë syja, po vjenin djërim, mosëm të parin. Nuk jenë të parin, në dërtojnë m'dertuaj bindje. Në dërtojnë ato që ke dit dheri më tanit kuji. Jene reqatëne e 4, shetohen vjëmë dhatë. Jene të retin, apo? Të ashtinë qufë se vazhdojnë më në u. Mosëm të retin, mosëm 4, edhe ma te për shkon të është të epshtil. Edhe ma te për shkon duke u hament. Jo, prish e me një herë atë dilemë fui unë e di qëm tretën, enda vazhdo me me bindje se janë tretën. Vazhdo me bindje se janë të katërt. Andaj, nëse ke qënd me bindje se janë tretën, vazhdo me bindje. Dhe mos u bazon dyshim se janë të katërt. Ndërsa, nëse nuk e din, a janë 3 apo 4? Nuk e din. Dhe më të vërtet është dilemë barazume. Aç sa so ke bindje se janë tretën, aq sa ke bindje se janë të katërt. Çfarë më bën këtë rast? Themi se konsideraj çim pak. Andaj, konsidero se janë tretën. Apseh fal dinë që automatë për konut nafile, por në asë situatë mos dil pe namazit. Nuk kenëu një prish namaz për këtë çështje. Qase këtu rregulla me lehen Allah xhallahu at ndihmuin, me të kalu ka cituar edhe kët Kris. Mos e prish namazën. Dhe në gjithashtu nëse e prish namazën, gabimisht në kohë me mor abdes, qase prishja namazit vetëm kështu pa ndonjë arsye të caktuar, nuk e prish abdesin. Abdesi dit për ska prishet. Prishet si pasojë e daljes së gazrave ose urinës to që prish aftësinë me to. Mirë po, nuk prish aftësinë so nëse on e prish namazin për shkak të dilemës se sa so rrecot i kofa. Nuk prish aftësinë. Vazhdon, por domethënë që nuk bën me prish namazin. Vazhdon me namaz në bazë të rregullit që thash. Nëse ke qenë i bindur, ndërton bindje. Ki drendë barabart, nuk din saksisht, as të 3 as 4, thui 130. Pa këndin e rrecot, nëse e ke shtuajë, ajo është nafile dhe me kët mëlen Allah xhelallahu ta bën vën zidh jap. Kemi telefonat, ordonë alaikum alaikum, salam urtullam është dhe shabete bo një atë dhe pytje po e, pytja po është se në gjaminë në qatë kalasat jenë të tiranë e kam dhe gju njerë një djetanë i arabiq haudita po nuk e djip i ka ka qenë se kam pyt në qfarë vendimi keni për ata që tojnë se këto ka rrëtullot rëtë bërshit vetë po e ka thonë se është kufër me thonë këtonë dhe se këm dhe gju e mustaf të nisi në a i ka thonë që është një keqë në tërprestim i këti me ndimi dhe pa. nisha me të pyti cila ashtë të bazume në argument nëse komë që me argumentume a aj jetë kuronën dërsa pytja dytë nëse a banë me morë mes një që rafet të leshtë po, e qarë salam alaikum salam ala se përket saj toka rëtullohet nuk tullohet nuk kuran nuk kemi nuk kemi ndënja jetë të qartë, precisë që thëtë se tu ka nuk rëtulot. Nuk ka, nuk ka jetë që thëtë tu ka nuk rëtulot. Në kjecure, s'ka kësia jetë. Po, ka jetë se djelë rëtulot, honë rëtulot, ekstumorat, për tu kemi argumente. Në <coughs> fani. Por nuk kemi argumente se tu ka nuk rëtulot. Në qëfë se shkencëtart e ka në vërtetu se rëtulot, nuk ka diqka të keqe fetëaresht, apo me pranu këtë konst It's nuk bi an dash me Kur'anin. Pale, edhe oni pajtuar me hoxhin që e, për, e përmendë se ka një keq interpretim, se të thuasë se ky veprim është kufër për shembull, nuk kupton se ti ke më huaj një ajet që është në Kur'an. Jo, kështu nuk ka. Qasja dietart e Islam. Edhe më herët, edhe në kurat të sotshme, kur ka filluar ky mendim u përhap, nuk është një lloj, nuk është një lloj trajtimi unik. Unë e një mes ulemave se kush e pranën këtë dvërtet shkencore, këtë kët, të aritur shkencore se to ka rutulot, apo ka bo kufër. Nuk di nga djetar eminent, apo të njurë, të kohës bashkure, që dirin këtë mas e kanë ngritë këtë qështje. Mund të mëndon dhe kush e nuk rutulot, për shambull, par ju me shpalë palen të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Andaj, unë me nëjë se deri sa nuk ka në Kur'an ditë që e mohan këtë aritur shkencure, ne e përrujmë këtë aritur nga se nuk bijen desh me Kur'anin dhe shkenca për nejo është e përruar, për deri sa është argumentuar dhe nuk bijen desh me mësimet e Kur'anit. Nëso se për ketë mesëve kam përmen se lejojt me ra mes në bito, përshka këta ditë se Mugiri Ibn Shobës, r.a. në cili thëtë se Mohamedi s.a.s. i ka ra mes në bitë qarapet e Ti dhe kjo është argumentin me aftushmë përtreguar se lejot, mesi edhe nbi qarapa, jo vetë nbi ato mesit që janë të lëkurës. Kemi telefonat, urnën e? Fëtë domë aleykum. Aleykum, salat, ula. Zëtë është për dhe fërin. Amin e dhe juve. E kom një përbëndë në vladë tjerën, të në herë këtija këmë në, në, që, vjet, ta, në fjetas, mka, dhe, bërë pyqen. Në regjarë që të tërëve djetë, të të të të të të të të të të e këmë paradisë, jenë për izemre, e më dënajtë e vlasnia, që oke jetë kështë, sënë të tira, thamë qërëma telefoninë që këmë një cikë këmë një cikë këllësë, edhe dëmë më po më më syqë, si, po, po, që a më kërëm të rëgjën, Allah, ishë për gjetë, besma tërë, ha e të natën um, e mire, për në mëndetë. Allah, une, e dojë këtë shqecimë zbashku me këtë n Mundësia ku i thë ka thirrë edhe njëherë në emisionin tim në javën e kaluar. Me vërtetë tëra që është e mundur me bëj në është me bën i këshill. Nuk e di djali Isa apo na dëgjon apo ju, apo në përsilla apo ju, jo, jo. nuk e di kët. Vullai po ta dia që djali sonë në përsill do ja kësha dhe një kshil, vërtit, shumë të jep këshill më të vërtetë, shumë sinqert. Dhe ja kisha dëshmuar se ket ato që ka duke bën raport me ne ti gabim me kë. Gabim me kë. Pavarësisht, nëna tia ja e kalon kurunë i vugël, çfarë ka ndodhur? ka që nuk e braktis një nën fëminë e tij vallajin kusht normale përveç se tetë në kushte të çarzokosh më shumë e detyruar andaj i mjafton që i nëna kë për paralizë i mjafton që i nëna kë smundje i mjafton vdekja e burrit ndalen nga familja gjithë ato i mjaftojn tash më ard djalim jashtëu ende mrzin pleqin e sot shtyr nuk din edhe sot ditë i ka me hetuar sa so mujë Allah e dim Allah e mësmire tash më ard tash edhe në kët ku mjaftu mrzin në telash mosh më egzuon nënën e ti Me, me vizit, pa të shumë se kjo është bëllaj një shkelje madhe, a me ndënë e njërë që dhe i komu plakë, komu posë dhe i thmi, që a e mërmeja që Allah Gjalli Ola me e dënu një cikurse, si a i për dënën të është nërën e të jepësat. Por në në kema teper, faktë i që thësë qëka është kë jetë, kjo është sprovë, kjo është sprovë, ti këtheju Allah Gjalli, si kurse të cikë si, Mas e përdar pozitën që kite ka Allah Gjalli Huala si e dëmtuar dhe si viktim me e malku dhjali në tonë. Luta Allah Gjalli Huala, thujo Allah, teki zemrën e dhjali të ndurën të ndërën të ndërën. O Allah, rëtullaj e zemrën që të ndonë mua, nga urejtja këthejën dashni, nga iqja këthejën afrim. Luta Allah Gjalli Huala, teki mundësin e madhef Allah me luta Allah Gjalli Huala. Luta, luta, drejtoj Allah Gjalli Huala, dhe po sabër. Nës Allahu xhallallahu ora që më të bo, më të pozitive. Më tepër nuk kemi çka më thon. Nga se ai që është problem kët problem, ai nuk puna telefonan, ai nuk po kërkon zgjidhje. Prandaj ai është problemi. Ai duhet më t'tregu nervë se pse po e bën kët që na mi ka dhu pastaj apo bën mira, apo bën mira, çka më bue kështu më rad. Po ai desa nuk po telefonan, nuk kemi ndonjë pushtet mbi të, mund të kemi vetëm se Allahu xhallallahu do më të më vetë, sëpse, Allah, ola, të të të vë të dobë zgjidhje. Kemi telefonat Orna, orna. Salama arikim. Aleikum, salama ari tullar. A me në bënë e të i të i të. No, po orna, po të në ndëgjojmë. Në, Nëse falim shpij vet, është obligim i kamitin e bë. Po e qartë. E qartë. Allah e shpillik. Edhe kur falet e shpija, bën i kamitin. Nuk ka dolim, do të të, se i preket i kamitit sin shtëpesin gjemi, i kamitit bëhet para namazët, nëse nuk ka argument që dalën mes vend faljes, kër të faljes në gjemi, thuët i kameti, e kër faljes të mi më stuët. Ska kësë argument. Për dhe sa nuk ka argument që ndanë mes vend faljeve, themi se, i kameti thuët edhe në shtepi, edhe në dyqan, edhe në rrugë, edhe në gjemi, këtë që të falem i farzin, para kësaj e themi i kametin. Kemi telefonat, urna ne? Aja. Urna? Aleikum, Aleikum salar, të la. Këtë isha një pykja rratë surës hudë. Në ajete 106 dhe 107. Kë Allah vëtë alë atëtë të banurë të gjernëmrit dhe të të gjernëm dhejri sa të ketë qej dhe tuk. Edhe për banurë të gjernërit dhe të të njejt e, e, e së të njejtë në gjonë. Dhejri sa të ketë qej dhe tuk. A të me të kompikarët. A dhe të të të nga konbunirë. Por fundimën dhe pastaja apo si ashtu nga e dyja i. për ndëretologjik. ë sepërkat kohëzgjatjes së çndrimit të banorëve të xhenet dhe kohëzgjatjes së banorëve të xhenëmit në xhenem sepërkëse i kohëzgjatja argumentet e Kur'anit dozojnë të bëhën shumë të qarta se xheneti do të jetë përgjithmonë për, për herë nuk do të shkatërrohet, nuk do të mbyllët kur dhe xhenëmi do të jetë përgjithmonë dhe nuk do të shkatërrohet kur. Andaj Sigur se si kanë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur të vendosen banorët e xhenetit xhenet dhe banorët e xhenimit e xhenem këy fitet për pabesimtarët ata që s'kan besuar në Allah xhela xala s'kan besuar ka përgënjeshtruar dhe kanë shpallë gënjeshtor Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si ka besuar Kur'anin do të bëhen përjetmon në dënimin e Allahut azza xal. Sa Muhammed sallallahu alaihi wasallam vije një dele me një dele të mëngjyr të bardhë të zezë dhe ai therrët para banorëve të xhenetit dhe xhenimit u thuat banor te genetit khuludun wala maut perhershmri dhe s'ka vdekje dhe banor te gjinimit perhershmri dhe s'ka vdekje kjo argument e argumente certa qe flen per kete cerqe ndersa ky argument kecure flat allah xhale xhelalu do thot se edhe pse ka thon allah xhale wala se per gjithmon megjithat kjo mbetet ne illa ma sha allah pos allah sodan e allah sa ka dash allah do merret per gjithmon pande ies kthyer allah xhale wala per a treguar se çdo gjend durr me dëshirna lot dhe volatility as kurrë nuk e kemi pranon Allahu Azhajal, ka zgjat në gjenet e kozot e gjenimet. Rin soddan aya, Allahu soddan. Mir pas Allahu që leunat i na ka treguar soddan. Prandaj duhet bashkuar me sutra jetave për të kuptuar se nuk ka kundërshtim në mes të tyre Allahu i mëshmir. Kemi telefonat Ornane? Hajde. Ornane. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Desh për bon dia di thytja vën. Po po po të dëgjoj. Po, thua na, çonut dizajner. Më nis la mash, falem. Për shembull dizajner të zënë grafik. Dizajner grafik. Po, po. Kijet po. bën në vakos televizionit me firma me vay vay. Po, është qartë, është qartë. Pyetja tjetër? E keta pyetë këtu, për shembull a lejohet nëse dy motra bashkunin bashk, bashkë do të ndizin bashkë. Po e njëra i aftëra konër në ështëta musim ma shumë, parohë, tjetëra ma faqë. Po përfitimin e dojnë, përshëmë bodhë, unë një nga dhejtë përshë tjetëra me kjejtërët. Ta jo përshëmë bëgë interesuot ma shumë, me krejtë, e tjetëra nuk interesuot në fjaqë të sahti përëshë. E dhe jam po islami? Po e qartë, e qartë. Allah është problemës të leho ma dhejtë. Së përket me përnu dizaine gra po pasta çka dizanon për kënd dizanon këtu pastaj ndetale që në bazë të hyra dhe mirë vendimi kur bën apo nuk bën. Por nëse si, dizajni grafik në kodë çka të ke që më punon këtë sem. Sepërkat me bërtakllok, ë du në pas parasysh se orta klloku ndërtohet, do të thotë në ndarë të barabartë të fitimeve dhe humbjes varesh nga investimi, edhe material, edhe i mundit. Andaj dikush që jep më shumë dhe munduhet më shumë, duhet më i takuar dhe fitim më shumë. Por ai tje angazhohet më pak dhe investon më pak, i takon praca që ka investuar dhe ka buniform. Kjo është rregulli i përgjithshëm. Po tash në këtë rast, do të thotë, për disa është shumë e përgjithshme pyetja, nuk e di për çfarë rasti bëhet fjalë, propozoi që, propozoi që, domthonë të bëhet pyetje e detajzuar me shkrim, për shembull në faqen e internet dhe në emision duke kërkuar përgjigje, për, për shembull mundën në celular me don përgjigje të detajzuar për problemin që Ndo është ta mund të keni në këtë dretim. E kemi edhe të telefonatën e fundit për sonte. Orna ne? Aleke. Orna. Selam Aleke. Aleikum, selam. Alloj, ju rrullët, ju shpërblevët, shkojnë gjami, falat, edhe në una falet, pyte në tjetë në qartë. Edhe, vesh, e bon, ju ka tek vlavi, edhe vesh e bon be vlavin, Vlavin, shdo pyjtje është ka thot në ona e borën bëjë Vlavin, që ka dekë paralizet pa, e 5 vjetëve ka dekë. Po, po, po, po, po. E, e qartë, ahon është, e shka thonë që kja e përbëjën dhektin, gjithë mund dhektin, Vlavin. Pa, pa e qart, e qart, e qart. Pa, po, po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Po, Allah është përbletë, po se pyjtja të mërë. Amin, amin. Juve, ku për piongoj zemra, puna këne oqe, se tri që pi qëtë këtë rrugë Kalo shemi njërë. Zëtë mirë, kalo shemi, zëtë mirë. Pa dushim se dhimbja e nënës për humben e bilisë o është dhimbja e madhe. Nuk mund të kupten asë kush si kur që e kupten nënë. Nga se ka humb një piesë e saj. Ka, ka humb një, një, një copë të zemrës e saj. Nuk e ka let me e te kalu. Dhe në qofë se e përmen nga një herë, në qofë se e kujton nga një herë, nuk duhet shumë me apapartë madhe ngase edhe Jakubi Aleysa më ka përmend vërtet me Isuf Aleysa. Dhe dhe so, dhe dhe so, familja tikaon vazhdimisht na çmend me këtë përmendjesufit. Një rast. Por ai e at, at, at, at që zemër të. për mend atë boshllëk që ka në zemër vet. Por ju më bopinte. Ju pasha djalin. Jo kështu, mos bobi. Po bëjam atë tek sa pas djalin çfarë. Për shembull ose më pran vllahun, tash nuk po di, a vllai kthi që ka thirrë djalin i Gru, apo vllahun e sejmë pranë. Sa se do qoftë? Kërë të qofë, një dashën që i ka hup, me e përmend, nuk prish pun, për në mas saktume, mos me kalun vajtim, mos me kalun shqetsim, mos me kalun një farloj, një farloj, mos pranimi dhe mos dorzimi para caktimit Allah të gjelë. Po, jemi të knaqë me caktimit Allah të gjelë, jemi të pajtimit Allah të gjelë, le ola e ka caktu që a i me vdik, dhe na jemi të knaqë me këtë pajtimit. Po njëve zemra për në dhe, nd Duon pasmir kuptim familja që kur e përmend, mirë, po edhe ajo më përmend me mos, mos më kalu thash në vajtim. Mos më kalu ditë na atmosh që i shërçën dhe i brenguos të tjerë. Përshëmullina ka lind përshëmull një fmijë, familja jena gzimon, eh vllaut të Shkodrash, edhe ai rzum me neve. Me prish gzimin, do thotë që, si që kemi në familje si pasojë një mërzië që kemi pasht kohë më parë. Nuk duhet të thot. Andaj duon pas kujdes, çu se për men, kur e përmend, në çfarë situatë e përmend? që është padyshim ajo që duhet të kujdeset. Mirpo, edhe nëse e përmend nga njëra familja dut më pas mirë kuptim, gazetë, pa punuar dikon se e ka dashur, dikush që u ka dhimbt, dikush që padyshim ka pas raportet posaçme të anaj me pas një fjalë mesatare dhe mirëkuptimi. Edhe mes nënës edhe mes antarëve të familjes kur ajo përmend djalën e saj apo vllain e saj që e ka e ka humbur. E më e mira e kësaj është që më umundumë të bëj punë të mira a më bëu duallahu ta azhjot që Allahu xhallahu teuala më afal ato që ka dikë me na fole neva që Allahu xhallahu teuala pasi që na kanë dar nga kjo buhet e shkurtër nga kjo buhet do të thotë e përkoshme na bashkon Allahu xhallahu teuala në xhenetin e përhapur ku aty nuk do jone, të ndohemi kur atë ngushëllimi më i miri joni për trata që kemi umbra është të shpresojmë se Allahu xhallahu teuala do të, të na bashkon në xhenet dhe kras presës të punojmë praktikisht për realizimin e kësaj dëshire dhe kësaj shpresë që e kemi. El-Allahu Xhejel dhe Walaç që na bashkon me të gjithat ata që janë dar nga krijet prej muslimanëve, prej burrave të mirë, prej antarëve të familjes tonë të afërm, oj që kemi pas, akrëbavëve, fqinjëve tonë e kështu me radhë. Sikur që El-Allahu Xhejel dhe Walaç të na mshironë nevojë dhe të mshironë të vdekurit tonë, të shkurrën të smurit tonë dhe të ndihmojnë të gjithë nevojtarët që kanë nevojë për mshirën dhe për krahin e Zotit Xhejel dhe Walaç. E kjo është etyra që pa të mundi personte me e prezdu para ju, arë sallallahu alejhola që në tërat që kemi thën të ketë qenë Allahu i kënaqur. E pastaj edhe ju të kënaqur dhe këtu me këtë ngaci të jetojmë këtë jetë e lumtur dhe të takojmë së bashku në xhennet. Deri në takimet e ardhshme, Allahu ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>